Co to znamená poklona tomu původnímu učiteli Shakyamuni. Hmm? Shakyamuni, fo, fo je buddha. Hmm? A jak se píše čínsky buddha? Dovi. Zranu. Radikál člověk. A negace. fej. Fej. se stanem... Budou, tak překročíme naše limity, jakožto lidé, jakožto bytosti, a tím pádem se zbavíme všech hrubostí, jak jsme vysvětlili. Tak eh, Mluvili jsme o tom, že tento... Pak máme Tomáše? Tomáše má komplet. Ještě Jo. Tak mluvili jsme o tom, že tento kurz tež eh, se budeme zabývat praktickou stránku buddhistické jogy a tež teoretickou stránku která tuto praktickou stránku doplňuje a nakonec jako dvě křídla doufejme, že když si dáme, když dáme do toho úsilí vášeň, péči a stálost, že se nakonec... Pomalu, pomalu začíná, začneme zvedat z našich malých podmínek omezených lidských bytostí a získáme dimenzi velké duševní svobody. Proto se učíme jogu. A joga v pojetí této sutry, která ten, kdo se zabývá buddhismu, ví, je vlastně základní sutra, yogačára, hmm. přístupu k meditaci. Struktura této knížky, vlastně celá tato knížka je citovaná Asangou hmm, v čínské tradici, Maitreou tibetské tradici Asanga Jedno kdo, Asanga, čili Maitreya, nebo Asanga pod vedení Maitreya jako, ať už jako jogína, který se tak nazýval, nebo jako budoucího budhy, sestavil vlastně nejdůležitější knihu O meditaci, tak jako v trvádové tradici, nejdůležitější knižka o meditaci, která inspirovala generace jogínu, je maga V tradici severního buddhismu je to yoga čára, Bhumi Šástra. Hm? Vlastně z této knihy od doby Asangi. Za dynastie Guta asi v čtvrtém pátém století. Dnes vlastně jogini čerpají z bohatství této knížky. A tato knížka doslova cituje vlastně celou tuto sutru až na výjimku vlastně úvodu, který to není. A yogačára Bhumišastra, vysvětlení jogi v severní tradici, na základě yogačára Bhumiśāstra, zá, která je na základě této sutry, je rozbor jogy z, z tří hledisek. A tyto tři hlediska vlastně formují obsah této knihy. První hledisko se nazývá hledisko Gočara, hm? Co znamená Goučara? Doslova pastvina, na který se pase kráva. Hm? A kdo je kráva? To vzpomínám? se pase hm? na pastvinách. pastviny, znamená předměty moudrosti. Kóčara, tedy pastviny jogínu, jsou předměty moudrosti. A tyto předměty moudrosti musí pochopit, aby získal perspektivu toho, jak se dostat z omezení světského pochopení. Jestliže nepochopíme objekty moudrosti, hm? tam, kde se naše kráva, kterou chováme, což je yoga, hm? jestliže jsme jogíni chováme a pečujeme o krávu yogi, hm? Jako víte v Indii, yoga je svaté zvíře a pečovat o krávu je vlastně eh, záslužní čin. Zde hmm. tak yogím pečuje o objekty moudrosti, které vstřebává, familiarizuje se s nimi a bere jako základ své meditace, bez objektu moudrosti vlastně do meditace nemůžeme vstoupit. Stejný přístup najdete i vlastně v teravádovém buddhismu. Teravádový buddhismus mluví o józe, hlavně z hlediska vhledu, jakožto první stádium jogy je, Střebání, poznání pariňa, poznání kolem dokola, pari znamená kolem dokola, poznání objektů moudrosti. Teď je, proto Vissudimaga učí, Vissudimaga je rozdělená na kapitolu, nebo část věnované, Věnovanou síla, část věnovanou samády, část věnovanou moudrosti. Na základě síla, disciplíny, etické disciplíny získáváme koncentraci, na základě koncentrace získáváme moudrost. A moudrost získáváme tím, že poznáváme objekty moudrosti. A v základním buddhismu objekty moudrosti, s kterými se meditující musí familiarizovat a na základě kterých poznává svět, to jsou objekty, které vysvětlují putgala najrát mě. to znamená nejáství osob, nejáství, bytostí, pět agregátů existence, dvanáct sfér poznání, oko, barva. To jste se učili? Neučili? U něče se vám to No, ta je důležitý, jestli chceme něco poznat z bodhizmu, který se začíná Každý den recitujeme vlastně sutru srdce, v tomto je vyjmenované všechno. Aspoň ty hlavní věci. Pět agregátů, dvanáct sfér poznání nebo oko, barva až po vědomí a objekty vědomí. Tak 18 elementů poznání oko, barva a vizuální vědomí. Hmm? Čtyři vznešené pravdy, dvanáct členů závislého vznikání, hmm? dvacet dva smyslu. Hmm? To jsou všechno objekty nejáství. Hmm? Nejáství osob. Tež Základní základním se zmiňuje o nejasství věcí, ale důraz je na nejaství osob. A nejaství osob je správný názor, který odstraňuje, co vypalá sa. V základním buddhismu je vysvětleno je vysvětlena ignorance, což je důvod našeho utrpení. Nebo nevědomí. Nevědomí je díky ne naší neznalosti, skutečného stavu všech věcí, což je závislé vznikání a na základě vypalá sa, což je, nebo vypalá se sa v sanskritu co to znamená, vlastně převrácené rozlišování, převrácené vnímání a prevrácené názory. Vidíme stálost v tom, co je nestálé, Vidíme naplnění v tom, co je nestále. Vidíme jáství v tom, co nemůže prinést prinés naplnění. Proto se nacházíme v samsárickém stavu. Díky našim prevráceným představám. což přizpůsobuje zvyk prevrácených představ, přizpůsobuje prevrácené vnímání, prevrácené rozlišování, prevrácené názory. A jelikož máme tyto věci, nacházíme si ve stavu utrpení. Tedy utrpení je vysvětlováno na základě nevědomosti. A nevědomost se dá jedině odstranit vědomostí, Právě proto, jestliže chceme vstoupit do meditace, musíme poznat nejprve objekty moudrosti. Jestliže neznáme objekty moudrosti, vlastně naše kráma jogy se nenapase. Hm? Nemáme z čeho se pást, ačkoliv se ne, možná získáme jisté ohebné tělo. Hm? Získáme nějaký to, nějaký to zdraví tež, což je výborná věc, ale vlastně se nemáme kde pást. Protože yoga znamená doslova spojení. Spojení s čím? Spojení s tím, co je v nás skutečné. A skutečné je to, co se nedá rozbít. Vše ostatní, co se dá rozbít, to není skutečné. Hm? To je třeba pochopit. Aby jsme se tedy dostali do... Aby jsme se mohli napást. Hm? Aby jsme měli co jíst jako jogíni. Hm? Musíme poznat objekty moudrosti. Po těchto objektech moudrosti pak můžeme vlastně efektivně praktikovat vysvobození, proces vysvobození. Čili první krok jogi je poznání objektu moudrosti. Poznání gočara, poznání těch pastvin, kde se můžeme napást jako yogíni, v tom smyslu, že se spojíme s tím, co je opravdové v nás. To je význam yogi. Jestliže Pochopíme, kde se můžeme napást a získáme jasnou představu toho, kde se napasem. Jestliže nemáme pomílené názory o tom, kde se napasem, nemáme pomílené vnímání toho, nemáme pomílené rozlišování, Pak druhé stádium jogy, vysvětlené zde tež v naší knize, kterého jsem přeložil, která v basi vyjde. Sutra rozvázání uzlu. Druhé stádium je poznání jednání podle jogi. Jestliže poznáme objekty moudrosti, můžeme jednat podle jogi. Jestliže neznáme objekty moudrosti, nebudeme jednat podle jogy. To znamená, nebudeme jednat tak, aby jsme se přiblížili k tomu, co je v nás opravdové. Čili první musíme poznat objekty moudrosti, pak poznáme poznáváme jednání, správné jednání podle yogi. A jestliže poznáme správné jednání podle jogy, a to je v této knižce vysvětleno, k tomu se dostaneme, jako vlastně to je šestá a sedmá kapitola této knižky. Předchozí kapitoly vysvětlují, kde se napasem. Šestá a sedmá kapitola, a my se budeme zabývat šestou kapitolou, vysvětluje, jak se máme chovat, a chovat se podle jogy v pojetí Bodhisatu znamená praktikovat šamatu vypašanu v pojetí Bodhisatu a praktikovat dokonalosti, kterým se říká párami. Dokonalost znamená to, co jsou naše prostředky k tomu, aby jsme se dostali na druhou stranu, co je druhá strana? Osvobození. Osvobození. Hm? Nirvana, probuzení. Jak to nazveme? To jedno. Hm? Neboli čisté vědomí. Hm? V pojetí vlastně jogy. No a poslední kapitola je důsledek... Hm? správné cesty na základě poznání objektu moudrosti. No a to je osmá kapitola. Ta vysvětluje vlastně důsledek správné cesty v cestě bodhisattva, vlastně stav budrovství. Teď studium buddhizmu, jestliže chceme pochopit, nebo studium yogi, většinou začíná studium příčin, které nás kioze povedou. Ale v Mahajánovém buddhizmu to je specifikum Můžeme začínat od důsledku. Můžeme se učit budismu z hlediska příčin tím, že studujeme příčiny toho, jak se staneme probuzení, jak se dostaneme do nirvány, jak se zbavíme utrpení, duševního utrpení. No a Můžeme tež se učit cestu z hlediska zkoumání důsledku. A v Mahajánovém učení vlastně můžeme ke zkoumání důsledku přijít od samého začátku. Právě proto, na rozdíl od základního buddhismu, v Mahajánovém buddhismu je Obsah nejen v majanovém buddhismu, i v severním buddhismu hraje důležitou roli i logika, hm? dialektika, aby jsme získali jasnou představu toho, co správná pastvina je toho, co správné jednání je a toho, co správný důsledek je. A právě dialektika může začít s důsledku, může začít s jednání, může začít i s pastvin. Hm? A ty se spojují. A jelikož začínáme, můžeme začínat s důsledkem, právě proto, to je specifikum Mahajány, Důsledek a příčina se nedají oddělit. Jelikož důsledek je stav bez časovosti, stav pravdy, která je nad časovostí, právě proto začátek a konec se nedají oddělit. Příčina a důsledek se nedají oddělit. Je jasně též vysvětlené v této knižce, abych dal trochu představu. Později se můžete zabývat tím. Tato kniha, kterou jsme přiložili, má 8 kapitolů. První je úvod. Jak už jsem se zmínil, důležitost této knihy je, že je vlastně základem, Yoga čárového přístupu k praxi osvobození, ale je tež přijatá vlastně všemi školami Mahajánového buddhismu. Dle tradice Yoga Čára je třeba pochopit. Buda učil tři kola dharmy, tři kola učení. První kolo učení učil v Sarnátu, u Banáres, čtyři znešené pravdy. Druhé kolo učení učil v Ráj Rája Gaha, v Magadě, na supím vrchu. To je Sūtry Transcendentální moudrosti a dle tradice yogačára to definitivní učení učil ve Vajšáli a v různých čistých zemích. To je v úvodu této knihy. A tam učil právě to vlastně učení yogačára, učení takovosti vědomí. Aby jsme poznali práznotu, musíme se o něco opřít a to, o co se opíráme, je vědomí. Zatímco sutry transcendentální moudrosti dávají důraz na to, že od samého počátku nemáme se o co oprít. Vše je prázdnota. Z hlediska yoga čary, aby jsme poznali prázdnotu, musíme nejprve poznat prevrácené dualistické vědomí. A toto prevrácené dualistické vědomí musí existovat, aby jsme poznali to, že tím, že se ho zbavíme, získáme pochopení, probuzení, A to, čeho je třeba se zbavit, to existuje na základě skutečného vědomí. Skutečné vědomí je takovost. Jelikož k poznání takovosti potřebujeme poznat. Světské vědomí, převrácené vědomí, dualistické vědomí. Proto je třeba přijmout jeho existence. Nebo toto vědomí je naše závislé vznikání. A v buddhismu není možné popřít závislé vznikání. první kapitola této knížky vysvětluje, se zabývá konceptem nejvyšší pravdy. A tím začíná té šestá kapitola. To znamená, že ta nejvyšší pravda je nad slovní vyjádrení. Nedá se pojmout slovním vyjádřením. Získáme právě tu nejvyšší pravdu tím, že poznáme omezení slovního vjátrení. Jestliže poznáme nejvyšší pravdu, která je jedna a vše spojuje, je takovost, pak můžeme poznat vědomí a jak Asi víme, máme šest druhů vědomí. Aby jsme poznali vědomí, tradice yogačávy mluví ne o, jen o šesti, ale o sedmi, osmi, devíti druzích vědomí, které je nutno poznat. Jsme poznali, že naše závislost, naše realita závislého vznikání, ve které se nacházíme, je na základě rozlišování nesprávného rozlišování, které je dané našim Vlastně naší tendenci toho vidět realitu ve slovech. Jestliže chceme pochopit buddhismus, to je společný znak buddhismu, to, na čem lpíme, vlastně Není realita, ale je náš koncept reality. Na skutečné realitě se nevze lpět. To, na čem lpíme, to jsou naše koncepty reality. A koncepty, je mnoho druhů konceptů, ale hlavní koncepty, máme dva druhy konceptů. Jako koncepty, které jsou... Dané na základě smyslového vnímání, jakožto domy, ptáci, obrazy, lidi a koncepty takzvané adivačana, koncepty, abstraktní koncepty, jako pravda, spravedlnost a tak dále. Teď naše ulpívání, které je vysvětlováno v budismu jako nevědomost a karma. Jelikož ulpíváme, máme nevědomost a vytváříme karmu. To je závislé vznikání. Teď je, ulpíváme na čem? To je třeba poznat. Ulpíváme na smyslovém vnímání a ulpíváme na názorech. Jelikož ulpíváme na, na našich smyslech a na názorech, nacházíme se v samsáře. Nebo osvobození nebo probuzení je právě stav neulpívání na smyslech a neu, neulpívání na názorech. Je, tež typy lidí jsou podle těchto druhů. Meditace se tež učí hlavně na základě poznání těchto dvou typů bytostí. Někteří z nás mají Hlubší tendenci ulpívání na smyslech. Některých z nás ulpívají méně na smyslech, ale více na názorech. Většinou, a vlastně bez výjimky, ten, do ulpívá na smyslech, ulpívá na názorech. <laughs> to jde spolu. Ale tendence většinou u typu intelektuálních, je hlavně e, jako kultivání na názorech, hm? e, o typu více praktických a e, smyslových, kultivání na smyslech. Hm? Nakonec se jedná o dvě strany stejné mince, hm? mince nevědomosti, a chytání se objektu na základě nevědomosti a chytání se objektu trpíme. Jelikož trpíme, potřebujeme učení, potřebujeme jogu. potřebujeme se spojit s tím, co je opravdového v nás. No a to, co je opravdového v nás, v pojetí yogačáry, to je právě vědomí. Hm? Yogačára rozlišuje mezi opravdovým vědomím, které my neznáme, a to je důvod našeho utrpení, a vlastně prevráceným vědomím, které musíme poznat, aby jsme poznali opravdové vědomí. Buddhismus se liší od většiny jiných učení tím, že zdůrazňuje to, aby jsme poznali tu nejvyšší realitu, která osvobozuje, ať už si ji představujeme jako Bůh nebo jako Nirvána, Musíme, aby jsme se nemýlili o této realitě, musíme nejprve správně poznat realitu naší světské skutečnosti. Jestli nepoznáme realitu na, naší světské skutečnosti, ve které žijeme, tak, jak opravdu je, vlastně náš přístup k nejvyšší realitě bude pomílený, protože tato nejvyšší realita se stane objektem lpění. A nejvyšší realita... V pochopení buddhismu je právě nejvyšší realita, protože se na ní nedá ulpívat. To, na čem se ulpívá, nemůže být nejvyšší realita. A to, na čem se ulpívá, se ulpívá díky konceptům, hm? ne díky přímé realizaci. Aby jsme se zbavili ulpívání na konceptech, které je zdrojem našeho utrpení, musíme poznat tu světskou realitu tak, jako opravdu je. To je buddhistická joga, Čili poznat pastvinu, poznat ty objekty, na kterých se napasem naše kráva jogi, pak bude dávat mlíko. jinak nás nikdo nevidí a zůstaneme hladoví. Teď Právě na rozdíl od základního buddhismu, vlastně poznání toho, co se, kde se napasem, to začíná právě poznáním nejvyšší reality a poznáním vědomí. Když poznáme nejvyšší realitu a poznáme vědomí, Získáme správný přístup k joze. A správný přístup k joze z hlediska čáry a vlastně náplň meditace z hlediska jógačáry je poznání neskutečnosti našich konceptů, přes které my vnímáme realitu. Neskutečnost doslova toho, co se nazývá, co nazývá jogočára. Náma, akšára, jak to, to? jsou hlásky. My komunikujeme hláskami, ale nejenom my, i ptáci komunikují hláskami, psi, kočky. Ty mají též svý koncepty, není to. My podceňujeme zvířata, ale zvířata mají též své koncepty, mají tež svou komunikaci. Na základě různých hlásek můžou poznat stav počitku a vědomí. Je to tak? Máme tu zkušenost. I mravenci mezi sebou komunikují. A my si představujeme tyto hlásky, které vydáváme, jména a věty, které vydáváme, my si představujeme jako něco, co má své vlastní vlastnosti. Právě proto... Z hlediska yoga, čáry, meditace je třeba poznat, že ty formy, které vnímáme, ty výjevení, které vnímáme, ty znaky objektů, které vnímáme, není to samé, Jakožto, jako slova, které používáme jako prostředek k vnímání toho, co vnímáme. Tyto hlásky, slova, věty nemají žádné vlastní vlastnosti. Čili ty jsou skutečně prázdné ve své plnosti. To, co nemá žádné vlastnosti, je prázdné, zcela prázdné. Je prázdné i z hlediska pravdy světské, Když řekneme stůl, přijde nějaký Japonec nebo Číňan, neví, co je to stůl, vůbec mu to nic neříká. Je to tak? Ale nemusíme chodit tak daleko, přijde Maďar. Hekbe <laughs> mu stůl a taky neví, o co se jedná, co je vlastnost stolu, nepozná. Je to tak? Čili eh, možno odvodit, že slova, hlásky a věty jsou prázdné ve své vlastní podstatě. ale Skutečnost závislého vznikání, kterou chápeme na základě našich pojmů, slov, hlásek, věd, není prázdná ve své vlastní podstatě. Není prázdná ve své vlastní podstatě, protože je má základ ve vědomí. Vědomí skutečně existuje. Kdyby neexistovalo vědomí z hlediska yogačáry, pak naše představa prázdnoty by se mohla stát nihilismem. Ale to vědomí, které vlastně to, co poznáváme jako závislé vznikání, tedy z hlediska jogačáry, není nic jiného než vědomí samotné. Vlastně vše, co můžeme poznat, je jen vědomí samotné. Kromě vědomí samotného nemůžeme poznat nic. Pochopení tohoto principu je pochopení toho, že my vkládáme existenci do toho, co vlastní existenci nemá na základě představy vlastní podstaty ve věcech. Ale vlastně podstata je jenom jedna. A to je takovost. A tato takovost musí někomu patřit, aby jsme ji poznali. A ta patří vědomí. A my se nacházíme ve stavu utrpení, ve stavu nenaplnění právě toho, že my nadsazujeme na realitu, našeho vnímání, našeho našich počitků, objektů našich počítků, objektů našeho vnímání. My nadsazujeme pojem vlastní podstaty. Na základě právě jmen, věd a hlásek. Na základě konceptu. To na čem lpíme, to není realita závislého vznikání tak, jak je, ale realita závislého vznikání na základě našich konceptů, přes které my realitu vnímáme. A my vnímáme realitu jako něco, co má vlastní jádro, co má vlastní podstatu, právě proto, že nadsazujeme koncepty na realitu, která vlastně je, ve které vlastně koncepty nemají žádné vlastní vlastnosti. Vlastní vlastnosti patří vědomí, ne konceptů. Čili, aby jsme to pochopili, musíme vynaložit toto uvědomění. Proces očistý vědomí v buddhismu se děje na základě uvědomění, sampraďania. Tím, že si dáváme sampradžania do slova znamená, že si dáváme věci dohromady na základě moudrosti. Jelikož na základě nevědomosti. Se nacházíme ve stavu utrpení, potřebujeme moudrost, aby jsme tento stav utrpení mohli překonat. A moudrost je právě v poznání toho, že naše realita má vlastně tři aspekty. To, vysvětluje, to vysvětlují dvě předešlé kapitoly. Teď se dostaneme k šesté kapitole. To vysvětluje, že realita jmén, přes které my vidíme realitu, je nerealistická od samého počátku, všude dokola nemá žádné vlastní vlastnosti. Přestože nemá vlastní vlastnosti, ona nadsazuje vlastnosti na realitu, kterou přímo chápeme. Nadsazuje ty vlastnosti, které vlastně v té realitě ani nejsou. Takže ta realita, kterou my vidíme přes naše koncepty, které jsou objekty našeho ulpívání a objekty, díky kterým my tvoříme karmu. My tvoříme karmu díky ulpívání na konceptech. Objekty ulpívání jsou. Koncepty jako osoba, auto, dům nejsou to bezprostřední početky. Peníze nejsou to bezprostřední počitky a též po různé kategorie bytostí vyvolají různé libosti a nelibosti. Proto to nejsou. objekty, moudrosti, jsou to objekty našeho ulpívání A aby jsme se zbavili upívání, musíme poznat realitu, tak jak je, realitu, která. Je realitou přímých počitků, přímého vnímání, A ne přes brýle konceptu. Tedy ta realita, kterou my přes koncepty chápeme, to je naše závislé vznikání. Závislé vznikání. Budismu vysvětluje stav utrpení, důvod utrpení a důvod osvobození. Poznáním důvodu utrpení poznáváme důvod osvobození. No a ta závislá realita kterou my vidíme přes naše koncepty, na kterých upíváme, ta nikdy nevyvstala. Ta jenom vyvstala v našich představách. Tedy realita, ve které žijeme, kterou Buda nazýval realitu snu, to je realita našich představ, která nás trápí i v různých obrazech, ve snech. Je to tak? Z hlediska yogačáry to, co vidíme ve snech a to, co vidíme v denním životě, je vlastně stejná realita hm? našeho závislého vznikání na základě našich ulpívání na konceptech. Hm? Které naši realitu tvoří? A tedy, jestliže od reality závislého vznikání odpojíme hm? realitu. Která tvoří naše závislé vznikání, která tvoří naše utrpení, získáme perfektní realitu, perfektní naplnění. A tato perfektní, tato perfektní realita, toto perfektní naplnění, je pouhé vědomí. Pouhé vědomí je tady obsah osvobození. A pouhé vědomí je to vědomí, které je takovost samotná. To je yogačára. Ať tuto filozofii ne? nebo nepřijímáme, je to v buddhistické meditaci vlastně královská cesta k osvobození. Protože osvobození znamená co? Znamená poznání pro na osvobození znamená poznání vědomí. No a jakého vědomí? Nedualistického vědomí. No a teď se dostáváme k naší vlastně šesté kapitole, která vysvětluje na základě toho, že jsme se napásli na objektech moudrosti, jelikož jsme se napásli na objektech moudrosti, můžeme správně jednat podle jogy. A... Jak správně jednáme podle jogy, to je obsah tedy šesté a sedmé kapitoly. Šestá kapitola vysvětluje jogu ve smyslu praxe, utišení a vledu, a sedmá kapitola, sedmá kapitola vysvětluje jogi jogu ve smyslu praxe dokonalostí. No a dokonalosti a praxe. Utišení a vledu se nedají samozřejmě od sebe odlišit. Jedná se o jeden proces, protože utišení není nic jiného než dokonalost koncentrace a transcendentální a vhled není nic jiného než koncentrace transcendentální moudrosti. Hm? dokonalost transcendentální No A teď se konečně můžeme dostat k našemu textu. A už jsme pomalu u konce výkladu. Teď aspoň začneme s první větou. Ten text v internetu ne Já si to možná do... ne. Ještě ne? Tak, dobrý. tak při té příležitosti, při jaké příležitosti to je vysvětleno v, první, v úvodní kapitole v první kapitole, tohle je kapitola 6. Prošli jsme rychle těmi předchozími kapitolami kapitolami, aby jsme chápali vlastně to pozadí. Bez pochopení toho pozadí vlastně nevíme o co se jedná a nemůžeme to správně pochopit. Při té příležitosti, tedy při to schromážnění bodhisatů, které podle tradice na jedné straně bylo v čistých zemích a na druhé straně bylo ve vajšáli, čili podle tradice yogačáry. třetí kolo učení Budhy, definitivní kolo učení Budhy, aby roztočil definitivní kolo, kolo pravdy vědomí, musel první roztočit základní kolo, čtyři vznešené pravdy, no a kolo prázdnoty, jakožto jediné reality, No a na základě poznání z hlediska reálných objektů a z hlediska nereálních objektů, vlastně yoga čára sebe považuje jako tu cestu. střední cestu. Střední cesta je mezi poprením existence a mezi přitakání existence. A to je cesta poznání takovosti vědomí. Právě, aby jsme poznali takovost vědomí, dle yogačály vlastně přijímáme jeho existenci. Ať už jakožto prostředek, nebo i v některých školách jakožto ontologický koncept. To jsou různé školy, o tom se nebudeme bavit. To jsme se dostali do filozofie a my chceme se zabývat tím, co nám pomůže v praxi. Pri té příležitosti se bodhisattva Maitreya, Maitreya je patriarch, ať už historický nebo legendární patriarch, yogačar, budoucí buddha. Jestliže chce, chcete studovat Budismus, ti, kteří chtějí studovat buddhismus do hloubky, vlastně si prejí po smrti se probudit v tušita. Maitreya je v tušita, stejně tak jako všakémůny Buddha, všichni budhové minulosti a budoucnosti se stoupí k nám z nebe tušita. Tam se teď nachází Maitreya a čekáš, přijde jeho doba za, já nevím, kolik tisíc let. No a e, tento Maitreya vlastně je legendární patriarch tohoto učení. A vlastně je ten, který. Je schopen nejhloběji vysvětlit hm? princip takovosti vědomí. A Maitreya vlastně znamená, co, co je majitří? Láska. Láska. Maitreya je ten, který obzvláště je schopen praktikovat lásku ve velké. Podle majanovém buddhismu je jedna krásná sutra, bohužel není přeložená do češtiny, ale existuje v angličtině v nějakém jiném jazyku. Se jmenuje Maitreya Paripriča, otázky Majtry. A tam je vysvětleno, že Maitreya nechal v sobě vystat probuzenou mysl. Aby jsme se stali budy, musíme v sobě nechat vystat probuzenou mysl. Co znamená probuzenou mysl? Nedualistickou mysl. Poznání toho, že individuální osvobození je pouze prostředek k plnému probuzení, k probuzení se všemi bytostmi. To je stav budoucnosti. A majitel v sobě nechal vystat probuzenou mysl. Mnoho, mnoho kalp, už si nepamatuju, kolik kalp, trvání jedné kalpy se nedá spočítat v číslech. Ale zatímco Náš Buddha praktikoval askézi tvrdou a překonával neskutečné překážky. Bodhisattva majitra je trochu lenivý, <laughs> nikam nespěchá, protože pro něj nejdůležitější je láska. Přátelství se všemi bytostmi. Právě proto nikam nespěchá, a vlastně tím pádem žije ve stavu perfektního uvolnění. Jak víte, v čínské tradici. Maitreya je s velkým prychem a se hraje si stále s dětmi, Nocně půjdá a stále se směje, a nikam nespěchá, nic nechce. Je perfektní harmonii s tímto momentem. To je ten tlustý budhát, co bývá v No to víš, že jo. To je on. No to je on. V indické tradici je to V čínské číňaně mají praktičtí lidé. Ten čínský Maitreya, vlastně ta ikonografie, je historická osoba doby sungské dynastie asi v jedenáctém 12 století v jedenáctém století myslím, on, že byl jeden z nich v Kajfanku, to bylo hlavní město severní v Sungu a ten nikdo ho neviděl jíst ale měl pupek jak <laughs> půlení stále si hrál s dětma, nikdo neví, vodkať přišel. A stejně tak, jako nikdo nevěděl, odkaď přišel, nikdo nevěděl, kam odešel, najednou zmizel. A pak podle legendy, vlastně lidi se si domnívali, že není nikdo jiný než v tělení Maitrej A tak se dostal do ikonografie. Stejně tak, jako... Čínská Avalokitešvára je historická princezna, která byla obzvláštně známá pro svoji praxi soucitu ke všem bytostem. A objatovala se pro ně. A je to už... Ne? Tedy bodhisattva Maitreya... Pravil, vznešený. Tady mám poklonil budovy a pravil vlastně stačí. Pravil. Vznešený. Co je základem praxe bodhisatvy a jak prodlévá v praxi meditace utišení podle velkého vozu? Ti, který se zabývají Mahajanovým buddhismem, asi slyšeli o diamantové sutře. Hm? obzvláště populární v Číně, hm? jelikož v tradici zen, vlastně, hui nen, tím, že naslouchal jako dřevorubec, který sbíral drývy, aby živel svůj matku, naslouchal zvenku projev mnicha o diamantové sutře. a když slyšel slova, že bodhisattva nechává vystávat vědomí, aniž by kdekoliv bydlelo, kdekoliv ulpívalo, získal v tom momentě velké osvobození a veškeré sny se v něm byly rozbitý. To je zen. A v diamantové sutre, neboli Vajra Čedika, reza, sutre rezání diamantu, to slova, tež vlastně Začíná podobně jako tady začíná tím, že ten, kdo chce praktikovat cestu bolisatu, zde cestu meditace utišení a vledu v pojetí borisatů ten nechá v sobě vystat probuzenou mysli v tom smyslu, že já osvobodím všechny, na druhou stranu, osvobodím všechny bytosti, ale nevidí žádnou bytost. Hm? Jak je možné osvobodit všechny bytosti a nevidět žádnou bytost? Řekněte mi, jak se na to dívá David? Hm? to vidí, jak vysvobodí Petra všechny bytosti a nevidí žádnou bytost? Hm? No, Jak to vidí Tomáš? Jak vysvobodí všechny bytosti a nevidí žádnou bytost? Nedělá to v bytosti. Pravda osvobozuje všechny bytosti. My žádné bytosti nemůžeme osvobodit. Hm? To je třeba si uvědomit. Jestliže vidíme nějakou bytost, kterou je možno osvobodit, pak nejsme jsme satulé. Pravda takovosti osvobozuje všechny bytosti. Hm? Jelikož my se napojujeme na pravdu takovost, praktikujem, takovosti, praktikujeme meditaci utišení a vledu praktikujeme dokonalosti. Hm? To je bhajánové pojetí praxe meditace. znešený, co je základem praxe bodhisattvy a jak prodlevá v meditaci v praxi meditace utišení a vledu podle velkého vozu. Proč velký vůz? Protože obsahuje všechny bytosti bez výjimky. Buddha odvětil Maitrejovi. Synu z dobrého rodu. Proč syn z dobrého rodu? Protože když se staneme syni z dobrého rodu, máme to spočítané. Určitě dosáhneme dříve nebo později osvobození se Utrpení ze samsárického stavu. Proč? Protože syn z dobrého rodu je vlastně ten, který poznal realitu takovosti, ať už jako Nirvánu v cestě Arahatu, nebo jako probuzení v cestě bodisatu. Čili vlastně syn z dobrého rodu je ten, který má bezprostřední zkušenost objektu probození nebo nevlány. Když bodhisattva praktikuje meditace utišení a vledu ve smyslu velkého hozu, měl by vědět, že jeho základem je poznání, že veškeré učení Není založeno na skutečnosti. Nebo jinými slovy, veškeré učení, které je spolostředkováno slovy, je to učení, které nepřináší nedualistické pochopení. Je to jen provizorní učení, ale bez toho provizorního učení mi se k opravdovému učení založené na přímé zkušenosti nedostaneme. Proto se to též nazývá, v činštině se to překládá jako iluzorní. Veškeré učení je iluzorní. Je iluzorní, protože je založeno na hláskách jménech a slovech. A jak už jsme se zmínili, proto jsem se zmínil o předešlých kapitolách. To, co je založeno na slovech, nemá vlastní, nemá vlastní skutečnost, nemá vlastní vlastnosti. Čili, jestliže praktikujeme cestu bodhisattvu, naše první poznání by mělo být, že ta skutečnost, kterou můžeme uchytit na základě slov, je iluzorní skutečnost. Opravdová skutečnost je opravdová skutečnost právě proto, že se nedá uchytit na základě slov. Kdyby jsme mohli na základě slov uchytit nirvánu nebo probuzení, všichni by jsme byli probuzení nebo v niruáně. A nebo všichni by jsme se snažili o to tam dostat. Ale právě proto, že není možno ji uchytit slovy, hláskami, větami, jménem. Právě proto snažíme se o všechno jiné než o tu nejvyšší realitu. A měl by přebývat v vzetí nikdy neopustit slib. Bodhisattva začíná vlastně cestu tím, že na sebe bere slib, kterému se říká pranidána. že nejenom osvobodí sebe, ale osvobodí všechny bytosti. Nejenom zbaví sebe všech poskvrn vědomí, ale zbaví poskvrn vědomí všechny bytosti. Nejen, že se naučí všechno, co on potřebuje k tomu, aby získal stav osvobození, ale že se naučí všechny, učení. A že dosáhne to nejvyšší osvobození. No a každý bodhisattva má svý predsevzetí Body bodhisattvové v Mahajánovém buddhismu jsou něco jako božstvo. Hm? Jsou ideály. Hm? A bodhisattvové jsou též ty bytosti, které mají právě predsevzetí, nejenom osvobodit sebe, ale osvobodit všechny bytosti. Ať už věří v cokoliv, jestliže mají toto predsevzetí, stávají se bodhisatovi. Hm? Čili vlastně v pojetí buddhismu není vůbec žádnou námitkou přijmout Ježíše nebo kohokoliv různý svatý jakožto bodhisatovi. Hm? Protože měli též. Přece vzetí ne osvobodit sebe, ale osvobodit všechny bytosti. No a už máme. Takže vlastně cesta bodhisatvy začíná tímto přece vzetím. Že na základě poznání, Nejvyšší reality, která nikomu nepatří, proto je to ta nejvyšší realita, protože nikomu nepatří. Kdyby někomu patřila, nebyla by to nejvyšší realita. Hm? Na základě poznání té nejvyšší reality, která nikomu nepatří, která není dualistická, Vlastně bere na sebe zodpovědnost poznat tuto realitu, která patří všem bytostem, cestou praxí, šamaty, vypasané, dokonalostí a tak dále. To je praxe meditace, pojetí visatu. Čili důraz není na správném rozlišení, důraz je na transcendovat rozlišení. Zatímco v základním buddhismu máme důraz na správné rozlišení, v praxi, Meditace utišení a vledu, v praxi bodhisatov důraz je na rozbití pout, které nás vážou na rozlišující myšlení. Používat rozlišující myšlení ve stavu svobody nedualistického pochopení. A aby jsme toho dosáhli, první poznání tedy praxi meditaci je toho, že ta nejvyšší realita je nejvyšší realita, protože se nedá uchopit. A jestliže se snažíme tuto realitu uchopit, vlastně Znamená to, že nechápeme tuto realitu. Z letiska jogočáru nechápeme tuto realitu, protože nechápeme takovou svědomí. To dnešek by to stačilo, aby jsme to neměli moc na zažívání, ještě by jsme měli volnou diskuzi při Teď teď můžeme pít čaj. A pak si dáme recitaci, jestliže zbyde čas, tak si dáme krátkou meditaci a začnu pomalu, pomalu ve večerech ve taky eh, vysvětlovat trochu meditaci na čtyři nekonečné pocity lásky, soucitu radosti a odpojení které nás nalaďují na situaci takovosti vědomí Vědomí je formováno počitky, jak jsme řekli, a nekonečné počitky je cesta k nekonečnému vědomí. Je to tak? Teď meditace nás na na tež naladňuje... Vlastně na nekonečné vědomí z druhé strany ze strany prány. Prána má tež nekonečné rozměr. A to všechno potřebujeme proto, aby jsme poznali malost a nepříjemnost našeho malého rozlišování. Jakmile rozlišujeme pro sebe, nacházíme se ve snu, ne v realitě. A my rozlišujeme pro sebe, když to poznáme, praktikujeme meditaci utišení a hledu z hlediska cesty boli se tu. Hm? Je to tak? Tak teď nějaké otázky k tomu, co jsme se teď naučili. Jelikož máme časový limit, mu se, mohl jsem říct jenom to nejdůležitější. Hm? Kundain je synonymum právě? Kundalíny je prána, ale je, jistá, je jisté přetvoření prány v procesu osvobození. Tím, že vlastně prána se otevře do. Kosmických dimenzí, tím to je vlastně osvobození. Prána na téžní Když se dítě narodí, tak je otevřeno do těch kosmických. Tady máte otevřený, že jo? No a my se vlastně kundalíny, co znamená kunda v sanskritu? smička, To je smyčka, která námi prochází. A ta smička vlastně nás napojuje na to naše nižší já i na to naše vyšší já. A když se nižší já a vyšší já spojí v jednu realitu, v pohodě. To je napojený na tantru, samozřejmě. Tantra tvrdí, a to je často nepochopení, že právě na základě prány můžeme napojit naše nižší já, zvířecí já, instinktivní já na to nejvyšší já, to, kterému se líká para-atma. Vlastně Mahajánový buddhismus, tež, základní buddhismus nikdy nemluví o para-atma, buddhismus odmítá atma, ale Mahajána vlastně se vrací k tomu pojmu paraatma. Ne, atma neexistuje, neexistuje paraatma. Univerzální já. A kundalínie je prostředek tomuto univerzálnímu já. Čili ty necháš tu, to je had, že, jako stočený had, ty ho necháváš zvedat, až půjde přes dvára, což je otevření k božské bytosti. Pojetí yogi v hinduistickém. Je vlastně přetvoření malé lidské bytosti v božskou bytost. To je na základě kundalíny. Když otehneš kundalínu, staneš se božská bytost. Čili devět děr v našem těle. Je to devět <laughs> i ty nižší otvory, ty nižší sféry bytí se vlastně stanou částí božstva. To je vlastně v židovský, Tradici, stejný princip, kabaly, hm? všechny sféry bytí pocházejí od božské bytosti. Jak ty nejnižší, tak ty nejvyšší. A my můžeme používat i ty, ty nejnižší, ty hm? naše půdy k tomu, aby jsme... Vlastně získali vášeň. Vášeň jako cestu s To je vlastně i kodovaný v buddhismu, v definuje. Víru jakožto náboženskou lásku. Kundalíny je jistá náboženská láska. jaký síla, Síla, vír. Kundalíny je zdež založená na výche. Bášni. zvednout na nižší bytost do nejvyšších výšek. A my máme v sobě všechno: hady, želvy, ptáky, maravence, dinosaury všechno je v nás. Všechno je vlastně vyzahování. Dali pak Zuzana viděla dinosaura v sobě. Mamuta. Jsou lidi, co viděli. tak dá potká nějaký <laughs> Vytosti, se co vědomá, že v každý mám to je to Svět je velká mysterie. Mm -hmm. Můžu se zeptat, jak jste říkal, že naše vědomí Nacazuje vlastně nad počitky vlastnosti. Koncepty. Koncepty, ano. Vlastně vlastnosti, no. Koncepty. To znamená třeba nějaký příklad, když to chápu dobře, když já nevím, z tam stůl, že stůl je tvrdý, takže to, že já ho vnímám tvrdě, není vlastnost toho stolu. Vlastní, jo, je to vlastně... Vlastnost těch elementů. Hm? Vlastnost těch elementů. Právě proto vlastně začínáš poznáním těch... Ja. Hm. To s námi třeba můžu říct o, o tom, že je to stůl těžký? Třeba, třeba pro tebe je to stůl, jo? Hm. ale pro... Tady pejska nebo kočičku, to vůbec to nechápu. okaz No jistě, to je ne, ne, spíš o to, že já jsem předmět nějak vnímám. Jo, já, ho, já vidím tvář. My jsme si vytvořili no. realitu na základě konceptů. A ty, ty koncepty to je naše karma. Přes ty my vidíme realitu. Přes tu karmu my vidíme realitu, přes ty koncepty. Jelikož máme, jsme se narodili ve stejné zemi, máme stejný jazyk, tak máme jistou podobnost karmy. Ale když půjdeš do Brazílie na Amazonu s, s indiánama, se těžko budeš domluvat. A ty mají třeba úplně jiné koncepty o tom, co je co se jim líbí a co se jim nelíbí. No. Co? To jo, kde ten... Já jsem si ta rozdíl mezi tím fyzickým věvem a tím mentálním jevem, které já vnímám. Ten mentální... Vě... Všechno je mentální vě. Z hlediska Jovačávy... Je všechno to, mentální Všechno je mentální Protože my chápeme realitu pouze vědomím. A to vědomí... E, Vlastně naše e, je nic jiného než jistá e, transformace původně neduálního vědomí na základě našeho zvyku vidět vlastní vlastnosti v osobách a ve věce. Ale z toho vlastní vlastnosti nemá osoby, takže ani vlastní vlastnosti nemají. To, co my vidíme jako vlastní vlastnosti, to jsou koncepty. Ale ty koncepty jsou jiné eh, podle karmy. Že? Karma je to z hlediska buddhismu, co dělá mnoho tvarů světa. Tu ženu, na které lpíme dům, peníze a tak, a ty už dávno nejsou. Na čem je, lpíme? To je ten obraz ve vědomí. Hm? To jsou naše myšlenky, to je náš sen. Jestliže tento obraz hm, Tyto popletené myšlenky, tento sen rozbíješ, tak to je náplň probuzení. Toto v Mahajánovém buddhismu je důležité. Používat hřeč k rozbití řeči. je vlastně stejný, jak v učení Nagarjuna, Madhyamika, tak v učení Asangy, Jógača. Naučit se používat hřeč k rozbití řeči. naučit se užívat konceptu k rozbití ulpívání. Buda, bodhisattva a Rahat používá koncepty, ale neulpívá na nich. Mudrci je tady ten, kde vy vysvětlení sutanipáta, pátá to šterová dětáž. je ten, který používá koncepty tak, jak je lidi používají, ale neulpívá na nich. Ale my na nich ulpíváme, proto vytváříme konflikty v sobě i venku. Hm? Ty naše koncepty nemají vlastní realitu. A no, že kdo budu také na tom, mě úplývat, tak ví, že to jsou vytvořené věci, které hodně no, samozřejmě. Pomící. On je také musí používat, protože jinak by nemohl nám zprostředkovat učení. Ale to učení, které nám zprostředkuje, je jenom provizorní učení. Jako prst. Potřebujeme prst, aby jsme, se, aby jsme viděli plný měsíc, Když vidíme plný měsíc, nepotřebujeme žádný prst. A plný měsíc, to je to probuzení ten původní stav. V Fueti Mahajány to probuzení je právě původní stav. Nirváda je původní stav. Čili na základě poznání původního stavu, to je Mahajána, na základě poznání původního stavu neuchopitelnosti reality, my se dostáváme do procesu probuzení. A na základě to máš v traktátu. A na základě procesu probuzení Pak se staneme vodhy. Hmm. Čili první musíme poznat, to je i v tervádě, poznat objekty moudlosti. Hmm. Jakožto objekty neosobní. Hmm. Pak poznáme, že nejenom objekty jsou neosobní, realita je neosobní. Nedá se přivlastnit. Ta realita, která se nedá přivlastnit, to je vlastně základ cesty Borisatu. Tady se začíná. Tady to máme. To, co si přivlastňujeme, to jsou naše iluze. A my si je vlastně na základě těchto iluzí my vytváříme obrazy reality, které v realitě nejsou sníme. Realitu, kterou známe, je realita obrazu, které, které kromě vědomí žádnou vlastní skutečnost nemají. Je to tak? To je základ. cesty bodhisatvů, meditace bodhisatvů. Čili vlastně můžeš začínat od jasného poznání konce. A konec je začátek. Protože v té realitě, která je skutečná, v která se nedá uchytit, vše je Bez vlastní podstaty. Jediná vlastní podstata to je to opravdové vědomí, což je takovost. To je yogačára. Tak je nám to jasný, jak meditovat. Hm? Čili na rozdíl od základního buddhismu, Mahajá nás probuzení. My jsme v obrazech snu. Hm? To se dozvíme později, jak to pochopit, jak tomu dojít. To vysvětlení meditace je trochu jiné, i když to navazuje na ty základní koncepty. Vlastně i to přijímá tyto základní koncepty. Tím, že poznáváme vlastnosti věcí, jakožto vlastnosti vědomí, Získáme zkušenost skutečného vědomí, které je takovost. A v takovosti není se nedá uchytit ani čistota, ani nečistota, ani bytí, ani nebytí ani samsára, ani Mirována. Proto z větiska Mahajány je realita světská, nadsvětská a realita, která je ani není světská, ani není nadsvětská, nedualistická. Yoga Čára je, nic jiného, že tato nedualistická realita je pouhé vědomí. Toto pouhé vědomí není v rozporu s ničím. Právě je to proto, je to Vysvětleno v jako stav buddhoství. Buddha tež ne, nemá, kdo je Budha? Buda je ten, kterým podlévá v samády bez konfliktnosti. Lidé Bytosti se hádají, ale Buda se nemá s kým háda.